פרק כ"א: ואיש ישראל נשבע במצפה לאמור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. ויבוא העם בית אל, וישבו שם עד הערב לפני האלוהים, ויישאו כולם, ויבכו בכי גדול, ויאמרו: למה אדוני אלוהי ישראל הייתה זאת בישראל, להיפקד היום מישראל שבט אחד. ויהי ממוחרת, וישכימו העם, ויבנו שם מזבח, ויעלו עולות ושלמים. ויאמרו בני ישראל, מי אשר לא עלה וקהל מכל שבטי ישראל אל אדוני, כי השבועה הגדולה הייתה לאשר לא עלה אל אדוני המצפה לאמור מות יומת. וינחמו בני ישראל אל בנימין אחיו, ויאמרו נגדע היום שבט אחד מישראל. מה נעשה להם לנותרים לנשים, ואנחנו נשבענו באדוני לבלתי תת להם מבנותינו לנשים, ויאמרו מי אחד משבטי ישראל אשר לא עלה אל אדוני המצפה והנה לא בא איש אל המחנה מיבש גלעד אל הקהל. ויתפקד העם והנה אין שם איש מיושבי יבש גלעד. וישלחו שם העדה שנם עשר אלף איש מבני החיל ויצבבו אותם לאמור לכו והקטיתם את יושבי יבש גלעד לפי חרב, והנשים והטף. וזה הדבר אשר תעשו. כל זכר וכל אישה יודעת משכב זכר תחרימו. וימצאו מיושבי יבש גלעד ארבע מאות נערה ותולה, אשר לא ידעה איש למשכב זכר, ויביאו אותם אל המחנה שלו. אשר בארץ כנען. וישלחו כל העדה וידברו אל בני בנימין אשר בסלע רימון ויקראו להם שלום. וישב בנימין בעת ההיא ויתנו להם הנשים אשר חיו מנשי יבש גלעד ולא להן כן. והעם ניחם לבנימין כי עשה אדוני פרץ בשבטי ישראל. ויאמרו זקני העדה, מה נעשה למנותרים לנשים, כי נשמדה מבנימין אישה? ויאמרו ירושת פלטה לבנימין, ולא יימחה שבט מישראל. ואנחנו לא נוכל לתת להם נשים מבנותינו, כי נשבעו בני ישראל לאמור, ארור נותן אישה לבנימין. ויאמרו הנה חג אדוני בשילה מימים ימימה אשר מצפונה לבית אל מזרחה השמש למסילה העולה מבית אל שכמה ומנגב ללבונה. ויצבו את בני בנימין לאמור לכו וארבתם בכרמים וראיתם והנה אם יצאו בנות שילה לחול במחולות ויצאתם מן הכרמים, וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שלו, והלכתם ארץ בנימין. והיה, כי יבואו אבותם או אחיהם לריב אלינו, ואמרנו עליהם, חנונו אותם. כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה, כי לא אתם נתתם להם, כעת תאשמו. ויעשו כן בני בנימין, וייסעו נשים למספרם מן המחוללות אשר גזלו. וילכו וישובו אל נחלתם, ויבנו את הערים, ויישבו בהם. ויתהלכו משם בני ישראל בעת ההיא, איש לשבטו ולמשפחתו, ויצאו משם איש לנחלתו. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה.